Ami mi segítségünk és a mi velkünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és igazgat mindeneket. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mi Atyánktól és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük el testvérek Isten szeretünket a 165. számú énekünkkel, annak az első versével, itt van Isten köztünk. arról tettünk bizonyságot, hogy itt vagy köztünk. És mi nagyon szeretnénk, hogyha megéreznénk a te jelenlétedet. És nagyon alázatosan könyörgünk, hogy éreztessed meg a te jelenlétedet. Urunk, tudjuk azt, hogy minden egyes igedjúzatési alkalom egy-egy nagy harc ami lelkünkért. Te harcolsz. És köszönjük Néked, Urunk, hogy ennek a harcnak a fő ütközetét Te már megnyerted, megvívtad, akkor, amikor ott a Golgotán elhangzott a győzelmi kiáltás, hogy elvégeztetett, és amikor megnyílt a husvéti sír. Urunk, alázattal könyörgünk, hogy a Te győzelmedben részeltes bennünket is, a te szent vérednek az oltalma alatt, hadd hangozzék most az ige hirdetés, és az igének a hallgatása. A te nevedben, Urunk Jézus Krisztus. Amen. Testvérek, Istenek az igéje, amelyet szeretnék mostan hirdetni. Írva található a Lukács evangélium a 16. részében, 19 és következő versekben, amelyet leülve hallgassunk végig. Tehát a Lukács evangélium a 16. részéből a 19. és következő verseket olvasom föl újból. Volt pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyolatba minden nap dúsan vigadozván. És volt egy Lázár nevű koldús, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele és vala megelégedni a morzsalékokkal, amelyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról, de az ebek is eljövén nyalják vala az ő sebeit. Lőn pedig, hogy meghalt a boldús és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe. Meghalt pedig a gazdag is, és eltemetteték, és a pokolban felemeli az ő szemeit, kínokban lévén, és látá Ábrahámat távol, és Lázárt annak kebelében. És ő kiáltván mondta, atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy a az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötrettetem a lángban. Mondta pedig Ábrahám, fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben hasonlóképpen Lázár is az ő bajait. Most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötrettetel. És mindenek fölött, mi közöttünk és ti közöttetek nagy közbevetés van. Úgy, hogy akik akarnának innét ti hozzátok által menni, nem mehetnek. Sem azok nét hozzánk át nem jöhetnek. És a mai ige különösen arról a részről szól, amit most olvasok. Mondda pedig Amasz, kérlek azért téged, atyám! hogy bocsásd el Lázárt az én atyámnak házához, mert van öt testvérem, hogy bizonyságot tegyen nékik, hogy ők is ide gyötrelemnek helyére ne jussanak. Mondanékik Ábrahám, van Mózesük és profitájuk, hallgassák azokat. Ama pedig mondta, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Ő pedig mondanéki. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Kedves testvéreim, tudjátok, hogy a gazdag és lázáról szóló példázattal foglalkozunk már fél esztendeje. Január harmadik vasárnapja óta, minden hónap harmadik vasárnapján erről a példázatról szólt az evangelizációs igehirdetés. Most ennek a példázatnak a befejező részével szeretnék foglalkozni. Itt mostan arról van szó, amint hallottátok is, hogy ennek a szerencsétlen embernek, ott a pokolnak a gyötrelemei között amikor már egészen világosan látja, hogy mennyire elrontotta az életét, eljátszotta az üdvösségét, későn ébredt bűnbánatra, elkésett a bűnbocsánatnak az elfogadásával, amikor rémülten gondol arra, hogy van még neki öt testvére a Földön, jaj, azok is a gyötrelemnek erre a szörnyű helyére ne jussanak, tehát, amikor már ennyire gyötrődött lélekben, mondom, akkor ennek a nyomorult embernek egy egészen különös gondolata támad. Mégpedig az a gondolata támad, hogy bocsássa vissza Isten Lázárt a Földön élőköz. Hiszen az ő testvérei ismerték őt. Neki biztosan elhinnék, amit az üdvösségről, meg a kárhozatról mond. Micsoda megrendítő hatása lenne annak, hogyha a halottak közül menne vissza valaki, biztosan megtérnének, és biztosan megmenekülnének attól a rettenetes sorstól, amiben ő gyötrődik itten mostan. Valaki a halottak közül. Tehát egy régebben elhalt embernek a szelleme, vagy lelke, Jöjjön vissza, és adjon közlést a Földön élő embereknek a túlvilág dolgairól. Valóban különös gondolat. Annyira különös gondolat, hogy az embernek szinte vele remeg a lelke. De tudjátok, testvérek, hogy a legkülönösebb ebben a gondolatban micsoda? Az, hogy a pokolban született. Hogy ez egy pokoli gondolat és származhatik-e valami jó a pokolban? Lázárnak nem jutott eszébe ilyen gondolat, csak egy elkárhozott léleknek a pokolban. Ebből is látszik, hogy honnét erednek mindazok az okkult praktikák, amelyeket gyűjtő néven spiritizmusnak szoktak nevezni. Honnét ered a pokolból. És mégis milyen nagyon sok ember foglalkozik ezzel a gondolattal. Milyen nagyon sok ember foglalkozik azzal, hogy elhaltaknak a szellemeit visszaidézi. Azokkal esetleg bizonyos tárgyalást lehet folytatni, és azoktól bizonyos tájékoztatást, tanácsokat lehet kapni. A földi és a földön túli életre vonatkozólag. Pokoli gondolat. És tudjátok, testvérek, hogy ennek a pokoli gondolatnak a veszedelmét még csak növeli az, hogy valóban történnek egészen rendkívüli dolgok egy-egy ilyen összejövetelen, egy-egy ilyen spiritista széánszon. A pohár valóban mozog az ABC betűin, és a feltett kérdésekre kibetűzi a választ. Alig megérintett asztal valóban fölemelkedik, és koppant valamelyik lábával. Különleges képességű ember, az úgynevezett médium valóban transzba esik, és elkezd beszélni, mint egy a megidézett szellemnek, elhalt szellemének a nevében, és olyan dolgokat mond, amelyek szinte valószerűsítik, valószínűsítik, szinte igazolják azt, hogy tényleg annak az elapartnak a szelleme jött vissza, és adott közléseket. Neken is mondotta már egyszer egy asszony, hogy kérem, én meg vagyok győződve róla, hogy a férjemnek a szelleme jelent meg azon az összejövetelen, mert olyan dolgokról beszélt a médiumon keresztül, amelyekről senki a világon nem tudott. Csak ő, meg én. Tehát akkor mégis van olyan, hogy valaki a halottak közül menjen vissza? Drága testvéreim, Jézus szavának a teljes hitelével és súlyával mondom, hogy nincs, nincs ilyen, az lehet hogy a túlvilágról megy vissza valaki hozzájuk, akik így összejönnek ilyen praktikát csinálni. De az nem annak a megidézett halottnak a szelleme, hanem valami egészen más. Nézzétek, itt ebben a történetben is éppen arról van szó, hogy ennek a gazdagnak ez a javaslata, hogy a halottak közül menjen vissza valaki, amit kétszer is előterjeszt, szinte erőszakol a legteljesebb megtagadásba és elutasításba ütközik vele. Az, az a válaszreá van Mózesük, vannak prófítái hallgassák azokat. Másodszor az a válaszrejá, hogyha Mózesre és a profitákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, hogyha valaki a halottak közül megy vissza hozzájuk. Drága testvéreim, ami elhunyt hozzá tartozóink, az Isten kezében vannak, jó helyen vannak. Isten ellen való kihívás lenne az ő színe elől visszacitálni valakit ide, raportra rendelni valakit ide és arra kényszeríteni, hogy valjon és hogy adjon közléseket a túlvilágnak a dolgairól. Akit az Isten elszólított ebből az anyagi világból, az semmiféle okkult praktikával nem lehet többé visszahívni vagy megidézni. Hogyan értelmezhetők hát akkor mégis azok a jelenségek, amelyekben spiritiszták és általában ilyen dolgokkal foglalkozó emberek mégis szellemeknek a jelentkezését vélik fölfedezni? És amelyek éppen a hiteles közléseik által olyan valószínűnek látszanak. Nos testvérek, tudni kell azt, hogy minden ilyen dolognak kétféle része van. Két része van. Az egyik része tisztán pszichológiai tényeken alapul. Mégpedig az ember tudatalatti lelki világának a rejtelmein és hatásain. Tudni, a médiumnak a révén nem a meghalt embernek a megidézett szelleme jelentkezik egy-egy ilyen összejövetelen, hanem a médiumnak magának a tudatalatti lelki világából törnek elő bizonyos hatások, bizonyos látások. Mert annak a médiumnak a tudatalatti lelki világa összekapcsolódik az ott jelenlévők valamelyikének szintén a tudatalatti lelki világával és annak a másiknak a tudatalattiából érez ki, és lát meg a médium olyan élményeket, olyan emlékeket, amelyeket az a másik őriz a maga lelkében, vagy a lelket tudatalatti világában egy-egy tartozó hozzátartozójáról. Tehát ezeket az élményeket, ezeket az emlékeket veszi át a médium, és ezekről beszél úgy, hogy az az ott ülő másik egyszerre csak a saját halottjára, Vél ráismerni benne. Ez tehát tisztán pszichológiai jelenség. Tudományosan is magyarázható bizonyos fokig. Ez az egyik része a dolognak, és ez még egyáltalán nem veszélyes. Ellenben van egy másik része is, ugyanennek a dolognak testvérek, és az már hadd mondjam nektek, hogy halálosan veszélyes. Halálosan veszélyes mind mindezt a dolgot, amit elmondottam az elébb egy-egy ilyen összejövetelről, a benne résztvevők, vagy azoknak egy része, vagy legalábbis a médium, azzal a szándékkal, azzal a hittel, azzal a tudattal cselekszi, hogy most pedig ezáltal a halálon túli szellemvilággal létesít kapcsolatot. És tudjátok mi a borzasztó? Az, hogy ez a kapcsolat tényleg létre is jön de nem a megidézett halottnak a lelkével, szellemével, hanem valami egészen másfajta szellemi hatalommal, a bokol és a sátán démoni hatalmaival. Itt igazán azok az erők játszanak közre, amelyekről Pál Apostol ilyen titokzatosan beszélt, hogy nem test és vér ellen van nékünk, tusakodásunk, hanem fejederemségek ellen, hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a magasság, a sötétség szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak, ilyen titokzatos módon beszélt róla Pálapostól. És vérek, ti tudjátok talán a legjobban, hogy én általában nagyon keveset beszélek a sátán. Szándékosan, mert tudom, hogy nagyon sok értésre adna okot, hívőkörökben és nem hívőkörökben egyaránt. De most valami nagyon mély aggodalommal és nagyon nagy szeretettel szeretnélek figyelmeztetni mindnyájótokat arra, hogy mindenféle ilyen okkult praktikában sátáni erők játszanak köze. És ezek, ezekhez a sátáni erőkkel telített okkult praktikákhoz nem csak a spiritizmus tartozik, hanem olyan dolgok is, mint a kártyavetés, tenyérjóslás, jövendőmondótól, jósnőtől való tudakozódás, amulettek talizmánoknak a hordása, asztalnak alulról való megkopogtatása amit sok ember olyan bután tudatlanul csinál. Figyeljétek csak meg, Istennek az ígéje egy lélegzet vétel alatt említi ezeket a dolgokat, amikor azt mondja, ne találtassék te közötted, aki az ő fiát vagy leányát átvigye tűzön, se jövendőmondó, se igéző, Se jegymagyarázó, se varázsló, se bűbályos, se ördöngősöktől tudakozó, se titokfejtő, se halott idéző. Mint hogyha ezek mind-mind így összetartoznának egymással. Nagyon komolyan kérlek benneteket, vegyétek halálosan, komolyan tudomásul testvéreket hogy aki ezeknek a dolgoknak bármelyikében részt vesz, az ezzel mint egy kaput nyit a lelkében, a sátán főhadiszállásának a követei előtt, a pokol levegőjét szívja be magába, démonikus, bokoli igézet alá kerül az előbbi íge, amelyekben ezek így föl vannak sorolva, így egy csokorba szedve. Tudjátok, hogy hogy folytatódik? Pontosan a következő versben, így, hogy mind útálja az Úr, aki ezeket mizeli. Szörny. Testvérek, olvassátok át az egész Bibliát sehol semmiféle bűnnel kapcsolatban nem találjátok azt, hogy az Úr utál egy embert. Csak ezzel az egyetlen bűnnel kapcsolatban. Miért? Azért, mert aki ilyet mivel, az ahelyett, hogy az Istentől kérne tanácsot és segítséget, az Isten legnagyobb esküt ellenségéhez, a sátánhoz fordul tanácsért és segítséget. Nem csoda, hogyha a Biblia elejétől végéig szakadatlanul óva int bennünket attól, hogy részt benne. És aki az Istennek a tilalma ellen mégis beleártja magát, önmagát szolgáltatja ki a sátáni erőknek, a káosz hatalmának. Egy pszichiáternek a szavai szerint az ember... A lelki szerkezetében fölborul általa a rend. Rengeteg neurózis, félelemkomplexum, sőt, öngyilkossági vágy lehet és szokott lenni a következménye. Tehát mindenféle ilyen babonaság, mondom, akár tenyérjóslás, akár jósnőtől való tudakozódás, akár halott idézés, vagy akár amuletteknek, Talizmároknak a hordozása. Játék az ördögnek. Talán úgy kezdődik ez a játék, hogy az ember azt mondja, hogy ó, én nem hiszek benne. Csak úgy szórakozásból próbálom meg. De testvérek, mondjátok meg nekem, ugye egészen mindegy az, hogyha valaki tudatlanságból, kíváncsiságból, szórakozásból, vagy pedig komolyan nyitja magára a gázcsapot. Vagy húzza meg egy kézigránátnak gránátnak a gyújtó zsinórját. Az eredmény ugyanaz. Emlékeztek talán Reá éppen egy esztendeje annak, hogy ez a holland evangelizátor nő Koriten Boome itt járva Budapesten ebben a templomban is predikált. Bejárta az egész világot, hihetetlen sok mindenféle emberrel találkozott. Az egyik könyvében Leír egy ilyen találkozást egy francia leányjal az Amazing Love című könyvében. Ezt írja. Egy fiatal, nagyon intelligens francia leányjal beszélgetett. A leány elmondta neki, hogy nagyon vágyik szívében a békességre, De mindig, amikor rá akarja szánni magát, hogy elfogadja Jézust Urának, valami, mintha meggátolná ebben. Kori megkérdezte, mond csak, gondolj vissza az életedben, nem jártál-e valaha jós nőnél? Párizsban minden kétezredik emberre jut egy orvos, és minden háromszázadik emberre egy jós nő. Én nem tudom, hogy Budapesten hány emberre. Tudod, te azt folytatta, kori, hogy minden ilyen dolog szinte blokádot jelent az Istenhez vezető úton, úgyhogy az ember nem tud megtérni. A leány elmosolyodott, és szinte kicsit gúnyosan mondta, évekkel ezelőtt tényleg hagytam magam rábeszélni, hogy elmenjek egy jósnőhöz. De egyáltalán nem hittem benne, inkább csak tréfa volt az egész a részemről. Később sokat levettünk is rajta. El is felejtettem már, csak most, hogy kérdezte, most jutott újra az eszembe, de őszintén mondom, semmi se történt, és butaságnak tartottam az egészet. Kori így válaszolt. Nézd csak, ha egy katona a háborúban mondjuk felderít egy területet, és közben véletlenül az ellenség területére tévedt. És ott az ellenség kezébe kerül, vajon segíte rajta az, ha azt mondja, bocsássatok meg, nem volt szándékomban idejönni, csak véletlenül tévedtem el. Nos, ugyanígy, te is egyszer, amikor annál a nőnél jártál, az ellenség területére tévedtél. És így most az ellenség hatalma alatt vagy. És bár nem is tudsz róla, ez az ellenség egy démoni hatalom. Most vigyázz rád, ővisz, és nem enged Istenhez érni. Nem is tudod, milyen veszedelembe jutottál akkor. Sokan vannak így testvérek, hogy valamikor régen talán részt vettek egy talán nem is komolyan, inkább csak úgy szórakozásból, vagy a társaság kedvéért. Vagy elmentek egy gyós nőhöz. Ó Budán! Talán soha többet nem csinálták. Talán már el is feledkeztek róla. Talán akkor se hittek benne igazán. Nem, nem tartották komoly dolognak. Mégis. Aki ilyen dolgot csinál valaha, vagy csinál, tudjátok mi történik? Tényleg az történik, hogy az kinyitott a lelkén egy ajtót. És ez az ajtó azóta is nyitva maradt. És ezen a nyitott, nyitva felejtett ajtón keresztül még most is sátáni hatások ömlenek be a lelkébe. Nem olyan sátáni hatások, amelyek mindenféle gonosz cselekedetre indítanák. Ó, dehogy! Nem paráznaságra, meg lopásra, meg csalásra. Ó, dehogy! Sokkal rafináltabb sátáni hatások. Egész egyszerűen blokád alá veszik a lelkét, meg a szívét Jézus ellen. Nem tudja befogadni magába Jézust. Nem tud igazán békességre jutni, bizonytalan a hitében, pláne az üdvösségét illetően. Nyugtalan, megmagyarázhatatlan félelmek gyötrik, szenved a lelke, és maga se tudja, hogy mitől. Drága testvér, vajon te nem ezért nem tudsz még mindig megtérni? Istennek egészen átadott életű emberré válni? Nem, ezért nem tudsz a megváltás bizonyosságában örvendező, fölszabadult keresztjénné lenni, mert valamikor régen nyitva maradt egy ajtó, és az még most is nyitva van. Hiába mondott, hogy de te azóta soha nem csináltál ilyet. Nézzétek, ez éppen olyan, mint hogyha én azt mondanám, hogy évekkel ezelőtt kiöntöttem egy üvegtintát egy fehér abrosra. de hát, an már nagyon régen volt, és azóta soha többet nem csináltam ilyet, annak a tintának a foltja ott marad mindaddig, amíg valami nagyon hatásos, tisztítószer ki nem szeli onni ha van egyáltalán ilyen tisztítószer a világon. Van. Van. Van olyan tisztítószer, amelyik a legsátánik fertőzést is ki tudja tisztítani egy embernek a szívéből. A Bibliában van megírva Jézus Krisztusnak az Isten fiának a vére, megtisztít bennünket minden bűntől. Tehát Jézus vére. Ez az egyetlen. koriten Bohm is ezt az igét idézte annak a fiatal francia leánynak akkor a beszélgetés közben, és azt mondotta, hogy ragad meg jól Istenek ezt az ígéretét. És ebben az ígéretben bízva, ennek a bizonyosságában valld meg az Istenek, amit tettél. És géri rá bocsánatot. És köszönt meg a bocsánatot. És ezzel, mint egy becsukódik az az ajtó. És te fölszabadulsz a sátának az igézete alól. A démoni megkötözöttség alól. És az a leány meg is tette. És fölszabadult. És boldogan fogadta el Jézusban a rég óhajtott lelki békességet. De testvérek, van megoldás, van szabadulás, még a sátáni megkötözöttségből is. Nem kell senkinek a babona rabjaként, a sötét hatalmak igézetében maradnia. Jézus a sátán és minden serege fölött győzött a Golgotán, És az ő nevében, az ő vérének az ereje által te is győzhetsz. Aki szabadulni akar, csak titkolja, vallja meg Istennek, lehetőleg egy testvérnek a jelenlétében. Nagyon kérlek benneteket, testvérek, ne kíméljétek magatokban ezt a bünt. Ne féljetek lereplezni valaki előtt, és kitépni tövestől a lelketekből, és megtagadni. És hogyha van otthon a lakásban valakinél valamiféle horoszkóp, vagy talizmán, vagy jóslat, vagy amulet vagy spiritiszta könyv, tűzre vele, ez az egyetlen méltó hely az ilyen szemétnek. Tehát nem csak félretenni és nem olvasni többé, ez nem elég. Elégetni. Tehát megvallani, megtagadni és elégetni. Ez a radikális szakítás. És az így letett bűnre, mindig van bocsánat Jézus érdeméért. És a Jézus érdeméért kapott bocsánat mindig megtisztít minden letett bűntől. És nagy, nagy boldog fölszabadulás lesz az eredménye. Testvérek, hogyha valaki valaha megfertőződött, bármi ilyen pokoli gondolattal, akár kíváncsiságból, akár tudatlanságból, akár tudatosan és szándékosan, ha valaki valaha ilyet tett, vagy valaki még most is gyakorolja, kérem, kérem, tagadja meg! Tagadja meg! Tagadja meg, tagadja meg úgy, ahogyan Másfél évvel ezelőtt Németországban egy nagy, megtagadó imádságot hallottam. Ez az imádság megrendítő, de nagyon komoly. Így szól. Úr Jézus Krisztus, a Te nevedben ezennel megtagadom a sátánt és minden művét a démonokat és tisztátalan lelkeket. Megtagadok minden olyan embert és minden olyasmit környezetemben, amely által a sátán befolyást gyakorolhatna rám. Elszakadok az olyan emberektől is, akik a sötétség erői által kárt tesznek testemben, lelkemben, akár közvetlenül, akár közvetett úton. Ha igézet van rajtam, vagy megkötözött vagyok, és ezen keresztül még igényt tartana rám a sátán, vedd le rólam ezt a megkötözöttséget. Úr Jézus Krisztus, a Te nevedben megtagadok mindenféle babonát, varázslást és utálatosságot, amelyet tudatosan vagy tudatlanul cselekedtem, és ezáltal kiszolgáltattam magam a sötétség hatalmainak. Szakíts szét minden köteléket és kötelezettséget, amely lelkileg megkötöz engem a te drága véred erejével. Vágd el a sötétségnek azt a láncát, amely engem bárhová is odakötöz. Úr Jézus Krisztus, tisztíts meg engem a lényem mélyén lévő bűneimből, hogy a gonosz ellenség sehol se tudja lábát megvetni bennem. Tisztíts meg az egész házat, minden szobát, hogy semmilyen démonikus hatalom nem maradhasson itt. parancsoli minden tisztáltalan gonosz léleknek, hogy menjenek ki, térjenek vissza a pokolba, ahová való. Tehát van megoldás. De egyedül Jézus a megoldás. Mindnyájunk számára. Befejezésül még csak annyit hadd mondjak testvérek, nem is olyan rossz gondolatám az, hogy ha a halottak közül vegy vissza valaki, akkor megtérnek. Megmondom nektek őszintén, én is csak annak vagyok hajlandó hinni a túlvilági dolgokról, üdvösségről, kárhozatról, aki onnét jött. De ilyen csak egy van. Jézus. Ő kétszer is megjárta ezt az utat. Onnéd ide. Először, amikor megszületett erre a földre, hát akkor is onnét jött ide. Másodszor pedig, amikor feltámadott a halálból. A halottak közül jött valaki hozzánk. Amit ő mond, az hiteles. De csak az hiteles, amit ő mond ő pedig pontosan azt mondja, amit Mózes és a próféták, tehát az egész Biblia szakadatlanul állandóan mond, amit ő így foglalt össze egyetlen mondatba. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogyha valaki hisz, csak hisz ő benne, elne hanem örök élete legyen. És hogyha valakinek ez nem elég, azt, azt se győzi meg, ha valaki más jönne vissza a halottak közül. Ahol a menny és a pokol szétválnak egymástól, ott függ Jézus a kereszten. Ott halt meg. Érted és értem. Ez a drága kereszt, ez a jele annak, hogy az örök életre vezető út még nyitva van minnyájunk előtt. Még van idő, tart a kegyelmi idő. Ez a jele annak, hogy az a pillanat, amelyben Jézus keres bennünket, még nem múlt el, még nem késő. Atyánk még vár rejánk. Testvérek, itt van Jézus, ugye elhiszitek, én hiszem, hogy itt van. Nagyon sokan kértük, hogy ezen a mai estén itt legyen. Itt van Jézus. Szívünket egészen felé fordítva, kérjük, kérjük őt, de igazán szívvel kérjük, Jézusom, ki árva lelken megváltottad véreddel. Kárhozattól óvtál engem, bűnös szívem, ó, vedd el. Ad, hogy néked megháláljam, hogy nem hagytál a halálban. És megmutattad bármit adj, én oltalmam csak te vagy. Jézus benned bízva bízom, elpusztulnom, ó, ne hagyj. Te ki bűnön, poklon, síron, egyedüli győztes vagy, gyönge hidben biztos engem, készíts arra, hogy én lelkem láthat majd fenn, ó Uram, mindörökké boldogam, mondjuk ezt Jézusnak, aki itt van, hallja, higgyétek el, hogy hallja. 295. számú énekkel. biztos, most téged dicsőítünk és magasztalunk, és köszönjük néked azt a kimondhatatlan nagy áldozatot, amit ott a Golgotán érettünk cselekedtél. Dicsérjük a te szent nevedet, a te halálodért, a te szent vérednek a hullásáért. Áldjuk a te nevedet, a te feltámadásodért, a halál fölött való győzelmedért. Köszönjük néked, hogy te már megvívtad a döntő küzdelmet. Megnyerted a döntő ütközetet. Ó, addurunk, hogy mi is hozzá szegődjünk, és a te győzelmedben részesülhessünk. Hadd tagadjunk meg magunkban minden, olyan hitványságot, amit te utálsz. És Adadjuk adjuk úgy át magunkat te néked, hogy te egészen betöltsd minden gondolatunkat, szívünknek, lelkünknek, minden részét, még a testünket is, Urunk. Te töltsd meg a te szent lelkeddel, önmagaddal, önmagunkat egészen, és te használd a te dicsőségedre. Köszönjük, hogy te is ezt akartad ma este. Köszönjük, hogy mindenkit elfogadsz. Köszönjük, hogy a te véredben olyan csodálatos, tisztító, fölszabadító erő van. Urunk, jöjj velünk, maradj velünk, bennünk,